Botezul este un singur domn, o singură credință, un singur botez, Efeseni 4 cu 5. Botezul care nu este o curățire de întinăciunile lumești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, 1 Petru 3 cu 21. Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos, Galaten 3 cu 27. Apa îl udă pe cel botezat numai pe din afară. Duhul însă le botează pe cele mai din lăuntru. Sfântul Kiril al Ierusalimului Botezul nimic alta nu este decât omorârea celui ce se botează și învierea lui. Omul cel vechi a fost înmormântat și a înviat omul cel nou. Sfântul Ioan, gură de aur, Cel ce se botează trebuie mai întâi să-și cunoască păcatele sale și să le condamne. Sfântul Ioan, gură de aur, Botezul Domnului este chipul ostenelilor noastre de bunăvoie pentru virtute, prin care, ștergând petele de pe conștiință, omorâm de bunăvoie închinarea voii noastre către cele ce se văd. Sfântul Maxim Mărturisitorul Botezul este crucea pe care ne răstignim. După cum la Hristos au fost crucea și mormântul, același fapt se petrece și cu noi la botez. Moartea este și aceasta ca și aceea, însă nu este și același subiect, căci moartea lui Hristos a fost aceea a trupului, pe când moartea noastră este față de păcat. După cum moartea aceea a fost adevărată, tot așa de adevărată este și aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur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 și cel de dinainte pururea este despințat de cel următor, iar acesta de altul și tot așa la infinit. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă ești fățarnic așa, acum oamenii te botează, dar Duhul nu te botează. Dacă te apropii cu credință, oamenii slujesc ritualul lui văzut, iar Duhul îți dă ceea ce nu se vede, Sfântul chiril al Ierusalimului. Pentru ce ai primit baia a renașterii, adică botezul? Pentru ce vii la biserică? Nu cumva oare noi făgăduim la botez numai principii, numai banalități? De ce deci vii dacă nu crezi scripturile? Sfântul Ioan Gură de Aur. Credința și botezul sunt două chipuri de mântuire de o ființă unul cu altul și nedespărțite. Căci credința cu adevărat prin botez se îndeplinește, iar botezul se întemeiază prin credință. Sfântul Vasile cel Mare 500 Pentru că credința povățuiește înaintea botezului că mai întâi trebuie a crede omul și apoi a se boteza. Teofilact A fost dezbrăcat Adam atunci de slava pe care o avea, se dezbracă și acum cel ce se botează de omul cel vechi, mai înainte de a se băga în baia renașterii. Sfântul Ioan, gură de aur. Cele care nu se văd sunt mult mai mari decât cele ce se văd, pentru că cele ce se văd sunt vremelnice, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Sfântul Ambrozie despre Sfintele Taine, capitolul 3 la început se făceau semne, adică închipuiri pentru cei necredincioși, însă noi, care suntem în deplinătatea bisericii, trebuie să acceptăm adevărul nu prin semne, ci prin credință. Sfântul Ambrozie Botezul este închipuirea morții lui Hristos, teofilact. Căci precum Hristos a murit pe cruce, tot așa și noi a murit prin botez, nu cu trupul, ci cu păcatul. Sfântul Ioan, gură de aur, Căci a se boteza, adică a se cufunda în apă și a ridica apoi capul în sus, este simbol al pogorârii în iad și al ieșirii de acolo. Sfântul Ioan, gură de aur, De unde să fie botezul decât de la crucea lui Hristos, de la moartea lui Hristos? Acolo este toată taina căci pentru tine a pătimit. În el ești răscumpărat, în el vei fi mântuit. Sfântul Ambrozie Căci aceasta este rațiunea Harului, fiindcă cei care cred, mărturisind pe Dumnezeu și pe Hristos, dobândesc prin botez iertarea tuturor păcatelor lor. De aici se numește și renaștere. Sfântul Niceta de Remesiana Botezul este luminarea sufletelor, schimbarea vieții în mai bine, întoarcerea, îndreptarea conștiinței către Dumnezeu, reluarea legăturii cu Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Naziansc